9 brán v těle, devět otvorů v těle se stane, devět brán do nebe. To je cvičení v tom jemném těle. No a jestliže hlavní pomůckou v tom cvičení v tom jemném těle je právě ten jemný dech, který pokračuje, i když ten hrubý dech se zastaví. No to je s Pan to jsme se učili, na to jsme dávali pozornost, do mýmén. mýmén znamená brána života. Mýmén je důležitý energetický centrum mezi ledvinami. To hm? tomu se říká brána života. Proč? Podle čínské medicíny vlastně to původní čí. My, ve vědě se tomu říká genetické informace, hm? se skladují v ledvinách. Hm? Tak ta nejjemnější forma toho, to je semeno a ta... To je, hm? tím, tím. To, je to samé v Ajovedě hm? V Ajovedě máme, poz, později se můžete učit, devět dhatů, nejjemnější dátu z toho, je to semeno a to se skladuje právě v ledvinách podle čínské A tam jsou vlastně ty genetické informace. To je ta nejjemnější část našeho těla. No právě proto ten jméno je tak důležité, jako energetický, to embryonální dýchání prněná těla, ty jemné energie, potom to hrubé dýchání může úplně přestat a v se to je samozřejmě to jenom na to embrionální dýchání. Jo? No a to už můžete cítit trošku. A to si že ty body, alebo cítíte? Alebo a s tím hm? dýchou? To samozřejmě nemůžeš to minout. Hm? To je jistá energie, která koluje tam. Hm? Nedá se toho No, Je to vlastně základ tež pro ale ta pozornost na ten na to mezi, na, ten mezidech, na to jemné dýchání pak se stala jasnější. My na druhé straně tak jasně ten embryonální dýchání a pak se můžete koncentrovat na ty energetické body. Hm? A to vše pak z těch energetických bodů začít s ty nejasnější chloukou, hm? pak ty junče, pak ty energetické body na futu možná také jasný. Hm? A ty energetické body, e, můžete obrátit pozornost na ty energetické body, a ty se spojují s tím vlastně embryoviálním dýcháním. A no potom, teď se se učili trošku z těch meridiánů, to je velká věda, tak si vezmete ty nejdůležitější meridiány, e, začněte tady pícema, tak to máte tady, Vždycky jsme to masírovali a tady, tění, Na tění tady, Na těmi nejde to, to Tohle je tady. Tady a tady. Tak se můžete vybrat tady. to je ten, tomu se vybírají jméno. No a se eh, No a vybrat si dva nebo tři body. Hm? A obrátit pozornost na to, postupem času cítíte v tom mezi jak to táhne. Hm? Na to můžete spojit s tím embrionálním dýcháním. No, to je velká věda, no, To člověk potřebuje se učit dlouhou dobu, no, ale pak ta pozornost na, ten, na to jedné tělo se stane, stává jasnější a jasnější je to druhé dýchání jde čím dál do pozadí. Hm? A dostáváte se do to, v tom principu nedoálního neduální meditace, je důležité se dostat do stavu bezmyšlení. Hm? No ten stav bezmyšlení je právě stav bezdechu, kdy stále pokračuje eh, to jemné dýchání. Hm? Takže se vlastně vědomí přirozeně napojí na, na to právnické tělo. No pak můžete studovat tyto pranické je vlastně v s kolubem energie v těle, to jsou ty hm. A pak se to dá i jestli se chcete tedy zabývat s čínskou medicínou, ty tradice tai, hm. v Číně nebyla nějaká tradice tai, hm. z tai shan. A tam vlastně Tež si vybalujou ty barvy těch meridiánů podle těch. Fermentů. No vlastně podle čínské medicíny můžete vlastně a prohle zatím na to nemáme, ale dá se to. No a jestliže si to spojíte s tou senzitivitou čaker, co děláme ráno, tak ty čakry teď můžete, každá má svoji barvu cihlovou barvu, stříbrnou barvu a tak dále. No? barvu. Tady to je, je jako prostor, šedá, taková nevěrčitá barva. Tady jako výr. No? Tady je světlo. No, no ale to je, je nemixovat ty meditace, ty pozornosti. Myslím, že se Koncentrujete na to jedné tělo, hm? pak zůstat u toho jedného těla. Mě mě se těch, jako? No tak třeba na Širánce byla jedna Němka, hm? to, která byla učitelkou jogy a ona to byla právě na ty čakry. Hm? No tak, protože neznala vypasanou vůbec, to neměla solidní základ v meditaci, ale měla základ v ioze, tak jasně, je ten zvyk, že se koncentruje tady, tady bylo světlo, a teď on medituje na dech, objekt se to světlo a neví, že um, nemůže mít dva objekty koncentrace. Zároveň hm, to neznamená, když máme jeden objekt koncentrace, že si nemůžeme být vědomí ostatních objektů. Naopak, Budeme si vědomit, ještě jasněji. Ale nemůžeme se koncentrovat na dva objekty zároveň. Hm? Třeba teď posloucháte mě. Hm? No, zkuste se soustředit na to, jakou košili, co tam má za znak na ty košily. <laughs> a co z toho vznikne? Chaos. Hm? Na no a teď třeba Kanymka, učitelka yogi, byla zvyklá se koncentrovat tady. Teď je učili jak základ meditace, koncentrace na de. No a když jí to tam běhá, tak to ten kotouč tady, co se v ty meditaci, ten začal běhat pokoji no a... <tějí> <tějí> To bude, že žádný prostě dělá to, že má žádný základy ve vypasaně. Takže se strašně začíva bát. Ne? pak to je důležitý poznat, že můžeme se koncentrovat jenom na jednu věc. Ne? Ale to neznamená, že si nemůžeme být vědomí ostatních věcí. Naopak ještě jasněji. Ale nemůžeme se... Nemůžeme provádět jednou na dvě věci. To není možné. Nemáme, mysl není tak... prostě znamená, že používáme. nemůžeš používat lupu na dvě místa zároveň, jo, nebo mikroskop. To není možný. Když děláš nemožný, tak výsledek samozřejmě bude dobrý. Pak je úplný chaos. Obznáště, jestli že místo už má koncentraci, tak snažit se koncentrovat na dvě místa zároveň naší chaos. My se můžeme jednobodově koncentrovat jenom na jedno místo, ale bereme všechno na vědomí. A tím pádem získáváme ty vhledy. Je to tak? Hey, ale tom to se buď koncentrujeme na celé tělo, na ten jen vědych? Samozřejmě. Albo se se... ty dráhy? Koncentrujeme se na celé tělo, no ale když se koncentrujeme na, na celé tělo, no tak celé tělo se stává koncentrací. V tom případě naše koncentrace neběhá někam jinam, zůstává v celém těle. A začínáme si běh vědom, být vědom těch jednýho hm. No a pak ty pozace, která v celém těle a která existuje obzvláště jasně v těch energetických centrech. Hm? A například, napr. bychom uviděli, že máte nějaké světlohy, tak, tak mě něco mě soustředit se právě na to? No můžeš, ale pak změníš jedno objekt, jedno, objekt, jedno budovost. Hm? Nemůžeš mít dva objekty jednou milostí. Hm? Když se koncentruješ na. Jejme tomu mula hávat Čakra na Čakru země, to neznamená, že si nemůžeš být vědomá těž jiných Čakr, ale nemůžeš si prostředit na dvě Čakry zároveň. Můžeš cítit ten proud, proč ne? No, to všechno, patrí tam To je trochu pro doporočení, ale někteří z nás jsou učitele Jógy, přišelí z dalekých krajů, tak můžou začít pomalu, pomalu si být vědom věci věci a pak jde ta Jóga trochu do hloubky, jinak to zůstává na povrchu, je to spíš gymnastika než Jóga. Ale pokud... to nedělali dělali nějakou dobu, tak ty, ty jemné věci, první musíme se naučit ty hrubší věci, pak jít na ty jemný, ne hledat a, jako jsem říkal, zácpa je daleko horší než průjem. A držet se pomocí něčeho, na no co nemáme máme a také... To není doba. musíme to pro ní zvládnout to, co je jako hrubší, aby jsme se dostali k tomu jemnějšímu. No ale ta senzitivita toho jemnějšího postupem času přijde, tam je ale hlavně na tom neulpivovat. Jakmile na tom neulpiváme, tak si můžeme spíš uškodit, než aby jsme si pomohli. Roman má ještě k tomu nějaké pozorování. Nic nenapadá, nic nenapadá. katka něco napadá, někoho něco napadá, co bychom měli podiskutovat, než se vrátíme domů a budeme pokračovat v praxi. Ten v takovou krátku. To už vlastně. Vzpomínám jeden z těch národů, který byl napísaný v Na Napískání v uších jste tvrdili, že. Jo, jo, no to jsou ty body, hlavně to, kde můžete nastudovat meridián, trojitý hřívač. To je tady, tady, tady, tady, tady, tady. To jsou všechno body, které jsou na tě uši. Že nic víc, když tam máte, až uvolníte. Hlavně jako ta. Ty, e, ty centra, jako kulturický, hm, jako. protlačit. Hm. No a jestli na to máš, jestli máš dlouhou koncentraci, no tak pak můžeš se koncentrovat na to. Hm. Vlastně jako po tom, opravdu dlouhou koncentraci, můžeš dělat i mentální. nepotřebuje. Pro První cítíš ty, tu vibraci tam, ty energie, no a pak tam dáš mentální. To jde. ale to je po pokročilé. V Číně na to jsou dokonce knížky. Jak je to Učení, učení v uších je spojeno většinou se ty vrývače spojeny s perikardium, hmm. tak taky ty body v perikardium hmm. namasívaly, když má někdo ten zvuky v uších. Většinou jsou inkluzivní k tomu ti, co měli za mládě na srdci takový vlíc. Nostar byla také veľká sluchadlá. Byla... Že jsem velmi dlhá nosil také veľké sluchadlá, velmi ne. A potom jsem ještě rodil. A teď je to lepší. E, <laughs> no, Právě to už nenosím. Ale jsem si uvedal, že to je to úplně vysoká frekvence, ale... Teď máme, bohužel, žijeme v době, kdy ty mladí lidi poslouchají, zároveň dělají komputer, ještě dělají na to multitasking z toho. To taky může vzniknout Může Můžu ovedat to odmčení v uh, uchu? Myslíš to jako nebo? Já třeba u jednoho ucha si tím mnohem víc než u druhého ucha, a západní doktoři mi říkají, že je to díky specifické struktuře žil, které mám u toho je jednoho ucha, že je to úplně v pořádku. Pomůžeme třeba tady ty svěky proti tomu nějak, nebo oni jako čistě jakoby pískání k zvuku? Tak jo, můžeš experimentovat s tím pojitým si to masírovat na potom ten perikardium. Ta čínská medicína, západní medicína, vlastně na tyto ty problémy skoro nic nemá. A čínská medicína to řeší právě to akupresuru a akupunkturu a to daleko učiníš. No a potom taky e, yoga vlastně je na to, aby ty energie v těle se vyrovnaly. Číkům, co děláš. Ne? To je jisté nerovnováha energií v těle. na no podle přírodní medicíny, jak čínský, tak i indický stejně vlastně zdraví je rovnováha. A nemoc nebo náběh k nemoci je stráta rovnováhy. A ta rovnováha je právě daná tím, že energie v těle koluje bez předážení v čínské medicíně, už na, na ráno se o tom zmínila, jsou vlastně tři stádia všech nemocí. Hm? První stádio je na úrovni kůže, hm? a to se dá vyléčit, když děláme číkou. Hm? To je třeba možná v tom případě. Hm? To jsou jisté tendence, které můžou vystoupit k nemocím, ale ještě to není nemoc. Hm? jisté překážky v, v koloběhu energie v těle, no to se dá právě tou Jogu či kunem to se dá odstranit. A pak je nemoc toho vytačí na něco jde do masa, no a na to už potřebuješ mít léky a potřebuješ mít eh, jistou. Dietu a tak dále. V Číně, v indické medicíně, hlavní je strava. No a dá se to vylečit. No ale když se to dostane do kosti, do morku kosti, tak už pak se s nic nedá dělat. To je slavný příběh v Číně. Je ten epos slavný, který všichni se učí, Sanko je Legenda tří Království, možná hm? to o tom slyšeli. Tam se vypráví o jednom známém eh, Gayvius doktor, hm? který léčil všechny nemoci. Hm? No a ten eh, císař o něm slyšen tak ho pozvá, on mi povídá, že jste nemocný, ne? já nejsem nemocný, já se cítím perfektně, co to povídáš za blbosti, ty chceš moje peníze, tak ho poslal pryč. No a tak přesto, že mě tolik úspěchu tak za rok nebo za dva, já už si řeknu, ho no a já vznešenící sady, vy jste nemocný, měl byste brát tyto, tyto léky. No, a ta příprava těch léků je trochu náročná, to potřebujete tolik, katolik, a získáte to tím, že pošlete dohlávat do pro léky atd. No, a tak dále. Dá se to vyléčit, to neproblém. A co povídá, já se cítím celkem dům, no. Za nějakou chvíli, už pak je to s ním hodně. čím dál tím horší, hm? tak eh, poz, hledá toho doktora a ten doktor utekl schoval se v hore a byl někdo vnošen. No a za nějakou dobu ten císar zruchl. A to jsou ty tři stádia. Hm? Hm? Jestli, že se dostane do toho třetího stádia, hm? no, tak pak už... Had, je to těžké nečitelné. Dneska to mají ty chemoterapie a no všechno možné. narovno se to nakonec vrátí znovu. Ještě to dám rovnou když je to na periferii, tak to je to ještě cokoliv dobré, a potom to postupuje víc do centru. Potom to postupuje, první je to na periferii, to znamená na těch kanálech. Ty kanály se ucpávají a ty mají stále tendenci se ucpávat. Když necvičíme, když nemáme pohyb, když nežijeme správně, když nemáme správnou výživu, no tak ty kanály se stále ucpávají. No ale když se uspou víc, tak potom ty orgány mají překážky. Když ty orgány mají překážky, tak to jde do toho masa, do hloubky. No a to se dá ještě stále léčit. No ale když ty orgány se úplně zacpou potom, no tak pak už se to léčit nedá. Pak ta energie už neporodně. Na to máme různé odborné jména, no, ale tam je to na základě přírodního pozorování. Oni budou dělat ty modriny, tak oni to dostává volně. No, Také když, když se vrátíš, tak tam co vznikne? Vzniknou tam ty granule hm? a ty pak rozbíjíš. Tím pádem eh, vlastně znovu obnovuješ ten tok energie. Hm? Ty granule. To není nic jiného, než čemu říká indická medicína Ama. A v čínské medicíně se tomu říká Tam. Tam znamená vlastně hlen. To, co blokuje ty, ten koloběh energie, to je vlastně hlen. Stejná konzistence jako hlen. Ten hlen pak tvrdne z toho jsou ty granule. No, ty granule rozbíjíš, no ale dneska většina lidí nechce dělat Pajtá, protože to bolí. Hodně. V Číně, na Tajvanu jsou specialisti, kteří prostě jako bolí satoly, chodí lidi mlátit zadarmo. <tělíme> tak Katka se nechce dát zlatit. No <souměstí> <tělíme> <souměstí> Láska. Ten, ten náběh k tomu ucpávání energie máme všichni. No, nemáme tu senzitivity. Tím, že cvičíš číku na tyhle věci, pak ta senzitivita přichází. A jak to zjišťuješ? Teď děláte těch 12 cvičení, tak právě ty cvíky, které jsou těžké, to není nic jiného, než Kvalitním bocám a valukytež se to vás informuje. Pozor, pozor. Takže vlastně je to jistá cvičení, co děláme ráno, jistá sebediagnoza, který orgán má jako pomalu, pomalu se uspává. No Jestliže nic neděláme, no, tak se ucpe a no, pak se to pojeví moc hmm. Nemoc z hlediska prírodní medicíny není jen silýho než, než ta překážka v koloběhu energie, která tam vždycky byla, zaroste až se z toho stane ne nemocný. Hmm. Nobo ty prírodní medicíny, ať už v Indii nebo v Číně, nepatrý yoga, číko, tím pádem se vyhýbáme té nemoci, že? že vracíme do těla ten přirozený kolběh energie. Tak ta věda Asa a je na to. No ale u nás se to učí jako gymnastika, no tak pak to tam není, ale to je jen ta jemná část. Jóga, k indickým poetím a číkom, čínským poetím je vlastně jistá sebeterapie. U nás rozlišuje nemoc, že když se muže odrezat, tak už když je to tak strašně zlo, bohužel pro západního médika se zdá. Jednou na Západě na všechno chtějí operaci. Já, když jsem měl po tom úrazu, tak mě nabelovali, že mě dali umělý koleno, umělý boky <laughs> operace. Naštěstí jsem na to neletěl, jinak úměl, úměl, úměl. na jinak byl dneska úplně. Na všechno odrezat umělou hmotu. No a co se, co se stane? Za nějakou dobu možná to funguje, no a za chvilku prostě seš invalina. Pak můžeš dělat nic. Proč? Protože když dáš cizí těleso do těla, nebo když vlastně odrežeš část těla, no, tak ta energie nemůže tam proudit. No tím pádem možná, že... Budeš mít nějakou dobu úlevu, no ale za chvilku se ta blokáda uvíjí a ještě bude hovší. Právě to je ta nevýhoda západní medicíny, ačkoliv má taky dobré věci, že neví, absolutně ignoruje ty. Ty jemné energie, které v podle anglické, čínské medicíny vlastně je hlavní část té. To, to ta. Naše moderní civilizace dělá lidi absolutně nesenzitivní, necitlivní. Hru, hrubý ani. <laughs> A to se jim hodí, že, že lidi jsou tak hrubí. My jsme dobrí konzumenti. Tím pádem neděláme plechy. Všichni jsme zabudužení. <laughs> Kvůli disku. <laughs> Nejsou, vypadá to tak dáme meditaci. Pokrát. já se chci ještě zeptat, jestli jsou nějaké specifické praxe vlastně v rámci toho jako samotné, na, na to nedualistický. Je, no, samozřejmě teď. Ne, to tím, že se to Yogačára na rozdíl po to, já se tak zabývám yogačárou, protože já jsem měl ten dokladný výcvik v té vypasaně a v té e, jemný vypasaně. Hm? No a Yogachara vlastně používá též ty a tu vypasanu na to, aby pak obrátil se na vědomí. Hm. Že vlastně to, co jsme se mi naučili, všechny ty, ty vypasany a ty dhyány a to, to je vlastně není nic jiného, než dávání jistých obrazů do vědomí. A ty pak vlastně začínáš chápat, že ty obrazy do vědomí si, dá, si tam dá, no A že to jsou všechno obrazy do vědomí. A že ta skutečnost vlastně přechází přes všechny ty obrazy. Tak ty používáš těch obrazů, které jsi dal do vědomí, ať už ty agregáty no, a tak dále, ty jemný stavy vědomí na základě těch jiných objektů. Používáš k tomu, aby si vlastně studoval to medalistický princip vědomí samotného. To všechno vystává z vědomí. Nad tím, že se to naučil, tak to necháš vystat ve vědomí a zase rozpustit ve vědomí. To je tam, to je pak ta velká pomoc k pochopení tým uh -huh. meditace, že Když děláš třeba zen nebo dzogčem, tak vlastně e, jdeš hned. A, to bys A v tantře to je? V tantře to je. Vlastně, vlastně, vlastně, jenom, že tam to děláš na základě e, vlastně, e, vizualizace, která s tvým bezprostředním počítkem nemá nic společného. Ty si ten počitek vytváříš. No ale tady vlastně nemusíš věřit na to, že e, všechno je vlastně, že realita je nedovalistická, ale ten počítek tam je. Když ti to učitel vysvětlí, abys to tak cítil, tak to tak cítíš. No ale jestli... V tantriu dostaneš tu iniciaci, vizualizuješ se sám jako ta, ten jidam mm. kolem sebe je všechno. Normálně to není běžný počítek, které můžeš cítit, musíš pojít dlouhým dlouhým mm. výcvikem, aby se do toho dostal. Jež to těch pět agregátů a tak dále, nebo ty jemné objekty můžeš cítit hned. A z hlediska dualistického přístupu k meditaci to skutečně existuje. Jenomže z hlediska yogačáry to jsou obrazy, které zdal do vědomí. Teď realizace toho právě je, že to jsou ty obrazy. Tím pádem se dostáváš, realizace v yogačáře je, že se dostáváš nad obrazy. Když se dostáváš nad obrazy, to znamená, že chápeš realitu tak, jak je, že v té realitě, na to používáš tu vypasanou, že v té realitě, v který se nacházíš, nic kromě těch agregátů a ajatán a dhátu neexistuje, ale že to všechno je v rámci takovosti vědomí. Uh -huh. Takže máš normálně, pokud nemáš realizaci, tak máš jenom obrazy. Uh -huh. Když máš realizaci, tak se dostáváš na tu takovost a na tu skutečnost světského poznání, kterou nemůžeš předkročit. Takže světské poznání a to, co je na svěci vlastně nejdůležitější je pochopit, že realita je jedna. Ta konvenční realita není odlišná od té nejvyšší reality. Jenom, že tím, že se držíme naši rozlišující mysli, my to tak nevnímáme. No v Tantre je to vlastně to samé. Když děláš dobčen, tak nakonec teď ty vizualizace můžeš odhodit. To je jenom žebrík na to, aby se dostal do ty nedualistické No a tady, v yogačáche je ten žebrík, to je právě ta vypasana a šamata. Mm -hmm. Takže je to ještě spojený vlastně s tou to jistou most mezi tou dualistickou tradicí meditace a nedualistickou. Na mm -hmm. tím pádem ten, kdo má ten základ, ty vypasany a, a šamaty s dualistickou přípravou, tak je to daleko jednodušší na to přijmout. A oni to mají strašně dobré, organizované, všechno krok za krokem. Meditace, vlastně, jak v Číně, tak i v Tibetu, je jogačána. Filozofie pak je madhyamika v Tibetu, ale v Číně to tak, jako zen, to tak nerozlišují. To je vlastně spolu. Takže. V Dzogčanu vlastně světská realita je yogačára, a ta nejvyšší realita je Madhyamika. Hmm. Protože aby si, aby si se dostal do té skutečné reality, první musíš popřít hm? skutečnost toho světského zážitku. Hmm. Ona no, to je baví yogačára. Hmm. Že ten světský zážitek, Pochází ze věd z vědomí. Čili je příprava k tomu, aby pochopil vlastně to nejvyšší, tu eh, nemožnost se uchytit kdekoliv. Hmm. A nerozlišuješ pak mezi vědomím a objektem. V yogačáře se to rozlišuje. No, ale v podstatě je to jenom příprava. Nakonec stejně není žádné rozlišování, protože takovost je vědomí. No, ale to iluzorní vědomí, to jsme se právě učili, na to jsem vzal ten text, to v yogačáře existuje. Protože když zmizí, tak to je to osvobození. A když od samého počátku ho popřeš, tak si můžeš představovat, prázdnutou jako negaci. A to je, čemu se chtějí vyhnout. Jestliže si představuješ prázdnutou jako negaci, tak si prázdnutou nepochopíš. V této, v té Madhyamice není tak jasný, jako v Jogachá. Právě proto tibetský jeho je vlastně Yogacara je příprava na, na Madhyamiku ve všech těch tradicích. To je, krásný, je to filozofický rozdílný, ale toto jádro je furt stejný. Ty se to no. Proto se zdůrazně Boda učil 84 tisíc no. různých metod podle toho, co, jako, co člověk může střebat. Mm -hmm. No, Ta diámyka je těžší střebou, že, že tam, máš, tam stavíš na tom vědomí, které existuje, mm -hmm. ale ne tak, jak se je ví. A to je právě dobrý, když děláme tu a na dále. Tělo tež existuje, ale ne tak, jak se jeví. Vědomí tež existuje, ale ne tak, jak se jeví. No to je daleko jednodušší vstřebat, než když začne s tím, že všechno je prázdno. tak učitelům, že? Když jste přišel k nějakému učiteli, že, že jak jste to měl, že jak jste popisoval to okopávání té mrkve. Tak to záleží, to je právě ta zajímavá zkušenost, když člověk se učí v různých kulturách, že vlastně ten bodhismus se přizpůsobil na tu kulturu, jaký uh -huh. je. Japonská kultura to je kultura samurajů, <laughs> Čína to je něco mezi Indií a, a Japonskem, no a, a Indie to je zase úplně uvolněný. Mm -hmm. Na Šrilance, když se staneš mníchem, dostaneš, když máš štěstí, chatr někde v džungli hm? a nikdo se o tebe nestane. Když chceš spát celý život, můžeš spát, dostaneš jídlo, nic nepotřebuješ dělat. Hm? Jdeme když to v Číně nebo v Japonsku, ty vnější, ty ne, jsou ještě zaměstnanější než v Běhaj Běhají sem a tam fot něco je. musí se starat sami o, o svídlo v Japonsku. A taky všechno ekologie, ne, to je spojené s tradicí ekologií. No, jsme trávili celý dny, že jsme... Sbírali ty e, housenky hm? hmm. a, a, a házeli jsme je do rybničku. Hm? potom samozřejmě z toho rybníčku vylezli zase. <laughs> a to je prostě <laughs> No Ale nepoužijou nikdy žádné šemikálie. Hm? Hmm. A teď on, člověk si představuje, že jdeš na druhou stranu země meditovat a celý dny sbírání hlousenek a kopání. <těk> <těk> no zase dvou extrém, že jdeš na Šrilanku, Lanku, tam dostaneš chatrč. no, nikdo se o tebe nestará. Hmm. No, když jdeš k tomu učiteli, no, tak se můžeš zeptat, když k němu nejdeš, no, tak on se o tebe nezajímá. Prostě. No a tak když se nesnažíš, můžeš takhle vegetit. No, není co dělat, ráno jenom trochu zamít no, mezi opicemi a strámi. No zase. V Japonsku prostě všechno je rituál, jídlo, jak nosíš ponožky, na všechno dávají pozor. Tyto žiješ v pokojíčku, takovýhle pokojíček, čtyři míši, jako sardinky. Každý má jinou bendu na věci, tyto nám přijde ten učitel. Já. Už vidí, jak si skládáš věci, tak podle toho usoudí, jaký hmm. máš vztah k věcem. No. Tak já s tyma Japoncema ty to všechno, já jsem baldera. Hmm. Co sleduju všechno, jak jíš, tak správně držet ty tyčinky, hmm. ne, správně držet to, to je všechno zem taky. Zase v Indii ty sárů, se poperem, se pak, sedí tam samády na slunce <laughs> No a tak je to úplně jiný. Všechno je podle vlastně ty kultury, ale nakonec ten. Filozofický princip je stejný. Odpojení se od všeho. Nemůžeš to zůstat pod tím kolektivním tréninkem, že nemáš čas myslet na sebe jako ženu. Prostě nemáš čas, když jsi jako sardinka, spíš taky všichni spí v hale, tak prostě nemáš čas myslet na sebe. Na to je ten trénink taky. No a v Indii je zase ta tradice, že, když se staneš sami, vlastně to už teď konce nepovádí, ale ještě někdy to vidíš, vlastně uděláš si ze slámy svoji figuru a spálíš ji, jako že už do světa nepatříš. No? no a lidi tě tak berou, tak vlastně tě odepíšou. No? Ty největší jogíně, jako Širdy sajbama, ten moje centrum je vedle to. Ten byl agora, ty bydl je na těch despadujého mrtvoli, jede i lidský maso spálení a prostě praktikují na atyku, popel. Prostě už mi patří do světa, to ještě lidí, je. Stojí za to to To oni přijdou z hor, to ani nevíš, co v horách všechno jsou. <tělání> <tělání> Takovýhle takový vlasy prostě až na zem. No a nahatý chodí, všichni se jim klanějí, potom na, nasklonují v ty ty velké obývy. No a... Co ještě v Indii máš v horách, to je neskutečné. To nevidíš normálně. Tak vlastně každá, každá civilizace si upraví to duchovno podle toho, my se to hodilo tam do těch podmínek, ve kterých žijou. Buddhismus je právě vlastně na tom ideálu, to, že bravil má v vzenou, už to není. Tak tam ten koncept, že opouštíš je, už to není. Vlastně svět neopouštíš, ale spáváš se příkladem, jak dělat věci na základě prázdnuty. Prázdnuty vlastně, že děláš všecko a nervíš na to a děláš to perfektně. Tak je to taky muismus.